Iritsi da gure musika kaixa zabaltzeko ordua eta gonbidatuare hementsu dugu Kaixo Arratsaldeon. Kaixo Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, ondo. Bueno, normalean eh ondoan aitzibertza pirain izaten dugu eta gaurkoan falta da, beraz ez dakit, e, nirekin moldatuko zaren. Osan gen moldatuko bai. eh. No zer bai. <laughs> Baia, ea egiten dugun eta gaurko Wikipedia atala eh Atalarekin aurkeztuko dugu gure gobidatua beti bezala gure gombidatua donostian jaio zen,mila beat ziren dairurogeita hemezorttzan. Musikahezkunttzako eta aurrezkuntzako ikasketak egin zituen EHhun zurriola ikastolan dabil irakasle. Musikako ikasketak eta biolin ikasketak ere egin zituen, hainbat taldetan ibili da musika egile gitarra jotzaile zein, abeslari, jaukobarik, cake armarma eta on. 2013ko urtean eten egitasoa jarri zuen Abian, Euskal Musikaren bitartez Emakumeen Kontrako Tratsutscharrak nola irudikatu diren biltzeko eta musikaren bitartez violentzia hori ere salatzeko. 2009ko urtetik Hirutsuloko hitzako zuta begilea da Lore etopetik Atalean. Itxaso gutirrez. Ongi etorri. Ha, kaixo bai. Zuzena, Suzena aurkezpena zuzena, eta bitxea da ze, zu zure bilbidea egiten zua zenenean konturatzen, ba hori ez. Esandako zerrenda hori potoloa eh ba zeurea dala, ez? Baina bai, bai, azkenean gutxi gora bera hori laburtzen da, ez? Nire bilbide musikala batez ere, ba hasi izan konzertatorioan ikastolan e, txikitan biolineko ikasketaekin hasi nintzen. Gero zorionez osoritzarrez gitarra elektrikoa ezagutu nuen eta biolinia era bat zertu ez, baina, bueno, pixka bat alboratu nuen, ze gitarra elektrikoak ematen ziana etzian ematen arek, eta bueno, arez geroztik asin intzen, in mauria, mazaz piurtetik aurrera, gitarra elektrikoakin konposatzen eta eta rokean tope. E, aurkezpena Wikipedia atala deitzen diogu eta egitan esango izut, ez gare lanekatu Wikipedian zure izena sartzen zuzenean, eskatu baiti eugu, iratxeri, zure aizpari, aurkezpen hau prestatzeko. Eraz, mm -hmm. ongi, ezagutzen du zure ibiluidea, bera gira. <laughs> bai, bai, ezagutzen du, bai. Berak, e, zu definitzerakoan esaten zuen, aizpa, laguna, maiztalea, ere e, esan zuen, e, oso elkarturik zaudete. Ba, bera, ni e, urte asko dara esaten, niretzat iratxe laguna dela aizparen aurretik, eta nire musa. Nintzen ozereiten duten bakoitzean beti da, iratxe, iratxe, kanta bat indet, edo, iratxe, iratxe, jo, e, e, E, Batetik, bat ba, ama edo lagun baten onespin hori ez, batzutan behar duzula, bestetik, ba beti igual, arazoren baten aurra beti ondoan izan dudalako, eta bueno, nire hori beti izan da, ba, nire makulua ez, errenkabilin izan makulua, eta gero gauza on eta politasko bizitu izan ditugu elkarrekin, musika gainera oso gertutik bizitzen dugu biok ze, e, ba, hasi ginean, kontzertu etara mugitzen eta, ba, ginean, mano a mano biak elkarrekin, gustoko nituen, taldeak, ba hori, egun miratu ze kontzertu zeuden, da alde bat eta bestetik, juten ginean, ba hori, berdintzun kutxera teni marge genunlo ere, antxe goten ginean abiak baina guk ikusten genituen kontzertuak, lehenengo filatan egoten ginean rokeatzen, eta ikusten dola baitere, nire musikasen hori berarekin asko helikatu dela ez, betidanik. Iratxeri buru ari gara, baina aurreko gonbidatuak, idoiatorre garaik, galdera bat utzi zizun, hakin gabe nortzienen eta hori erantzuteko txanda da. Bai. Noiz zen azken aldia txiste bat kontatu duena? Ba hortxe, idoiak utzitako galdera itsaso noiz kontatu duzu azken aldiz txiste bat? Ba, pues, eneiz es txiste zalea entzuten oso txarranaiz, arrapatzen txarragoa. Eta gainera kontatuko dizu taanekdota bat. Txikitan, eh, hori hauek ez? Ba, aitaren begiradaren beharrean edo asmatonon niraitean egurasoak ez zaket euskaraz. Eta asmatonon zaketzen bat urtea izango dituen, baina txista txiki bat, ez? Eta hainbeste algara egiten zetun asmatota eta haitak e, aitak errepikatzen ola binda berriz. Bian karo. Etxean parra egiten zuten eta etxetik kanpo sekula ez, zeren Txistea, etzan txistea, txistea, bere ezan, abia un pajarido, iasta. Eta hori zan dana, karo nik pentsatzen nun, horrek kriston ze zula, orduan kampura juten nintzen ikastolara, eta donora nire txiste zoragarri hori kontatzen, eta inorketzun barrik egiten, da. Ni ez dakit hori ya markatutatzen ninduen, edo ja berez ez dituaren ez harrapatzen, ba, ba, ez, ez zalea, ez ditute egiten, ez zintetazan ez da noiz, ez ditute egiten. E, txisteak entzun zaleak ere ez zara? Bagia san ez asko askotan ez dakit geldoa naizen harrapatzen o, o askotan espero duten zure gandik algara bat edo itxoite nagoen zer esperoko duten ni edo ez dakit entzuten ditodanen ere nire gorputzak ez du <laughs> asko eran zuten niwanuen eh labun bat etzitzaiola gustatzen e, txisteak kontatzea edo uno entzutea beintzat ez ditulako harrapatzen. Orduan ja zuzenean esaten dizuen ez kontatu. Bai, gaizki pasatzen zu, eta batzutan harrapatzen dituzu, baina ez dizute graziarek egiten, baina badirudi inguruko guztiek barra dutelako zuerek, ere, ba jendeak bezala jokatu bar dezuela. Ordun nolabaitako kontrarensan pertsonal baten sartzen zara. Naiago ditut, a ber, e, pargarriak diren historiak asko gustatzen zaizkit inkluso noraiti gertatutako komeriren bat, eta baina nola txiste, asita bukatu, eta ondorioan jasa, jaso behar dena erantzun bezala, parra bat ja, hola, ez? Urduri jartzen zaitu. Bai, eta jabadiru dagoela nola behit, ez? Pausu bat zu jarraitu behar direla, eta bukaren eran, erantzun bat eh, espero dela nigan. Mm. Da, karo, eta ez badago erantzun hori zer. Urduri etzatiu jartzen musikak. Ez, ez. Eta noiztik daukazu musikarekin harremana. Ba, bitxia da, e, ezakit dinioiz, askotan e, aipatu izan dut, ezakit bene-benetan e, ura izan zen asie, nire hori irrikaren hasiera. Baina, bai gogoan dut, eh 10 urte nituela, ba jungenan, nire gurasoa musika zaleak izan dira beti. Amari roca asko gustatzen zaio eta ba etean etean askotan entzuten genuen eta nira mari Project izugarri gustatzen zaitzaion da eh ba egozan Barcelonaan e, aldeko kontzertu bat, aurit, talde mordoska jo zutenak, este Peter Gabriel, e, sprintin Springin bera, ta nikoan da karo, 10 urte nitu eta jonean aita ama iratxe, nira izpa, eta beste aizpa leire, eta bosta joan ginen antxe eta, karo, ni hamar urtekin olako kontzertu puxka ikusten, talde pilo bat oso onak kontzertu luzeak eskaintzen, eta nik gogoan dut ba, ikusten nula jendea e, parrez, negarrez, abesten, hori ikuslearen berotasun horrekin gelitu nintzera lilluratuta eta baiko goratzen dut, Hori, eh, kontzerta ikusi baino jendearen aurpegiak ikusten ditutela eta flipatzen. Ta ni hor bai dut, ez? E, ze aurtzararen gauza gutxi gogoratzen ditut, hola irudi bezala, baina hori gogoratzen dut os asko markatu nindulala. Eta gero egia da, ba, musika beteanik oso gustoko izan ditetela intzule bezala, eta gero ere eta amak, eh, nikuzte eta mak asko bideratu gaitula hortara, ba, nolabait ere ikasketak bera, ez? Boltzatu, bueno, edo edo lagundu gintuet, ba ordaintzen, eskaintzen eta guztiak hiru hiru alabak e, solfeon apuntatu zituen, hirurak ikasi dugu e, musika tresnaren bat. Ordun nolabait ere ikastolana ja, sartu gina norretan. Gero ja beti oso berez izan dut. Ni gograbandut niren erabezaroa oso aldrebesa eta nire aldrebeskerita korapillo horren Hori, askatu behar hortan, bazela gitarra hartu eta ohi ukabutako barbanun ere horroka odana lakoa, baina entzan beti gitarrarekin. Ta nik usteut hortxe ere izan zela nolabait hori zure deskubrimendu hortan, ez? Azkenan erabezaroan zure identitatea zurea, Zure zureni hori ariz hasten zera bentan deskubritzen, eraikitzen, askatzen eta hor nola hasi nintzenia gitarrarekin, ba igual baia ja, identitate propio bat ere hasi edo markatzen hasi zitzai dala. E, askapen horretan eh biolina askatu zenuen. Bai, baita ere bai. Orain berreskuratzen hasian naiz, Hori eh? ere egia da hasi naiz klaseekin eta eta berreskuratzen. E, hainbat taldetan parte hartu duzu. Aipatu ditugu sarreran, eh, nola gozatzen duzu lehenengo aldiz oltza gainean estena toki gainean antxe, itsaso bere gitarrekin. Ba, egia da, gaur bezak, gaur bezala, pentsa pasai dela 15 urte edo gogoratzen dut ez muñon ezbarkatu, txarri muñon atzean lezon bazan taberna bat, ba, oa inoztak itiztena, baina bai bazanan taberna bat eta antxo jo genuen taldearekin, gogoan dut horren e, aurretik gure ensaioa izan zela familiko guztiak, hori ba, jaukoarekin denginan, eta familiko guraso anaiarreba guztiak e, lokalera gombidatu genitula, Noralabait ere, ba, gure kantak erakutsi nahi genizkelako, gainera sate zut. Ora, inungo kompletxurik gabe oso txarra ginen, ilabete generaman lokalean jotzen, ba, ezakita markanta badate aterata eta eta go aurrea inungo kompletxurik gabe eta hantxe. Eta, eta gurasoak hori, e, ba, hantxe izan genitu lokalean sartuta eta handik urrengo astera jogenuen Hori ba, jende aurrean, jende askoriketza, bat ez de lagunak eta familia eta gogoratzen dut, ba, oso lasai, ez nire hunez urdu ez ginean, hori e, beti egin izan bazenu bezala, zerbait zurea balitz bezala eta lehen aldiz izan ere, sentitzen zarela, hori dala zure lekua, da, zerbait magikoa eta, eta gaur egun nala sentitzen dut ere. Eta orduan e, erabakizenun, nik estenatoki gainean egon nahi dut. Ba, bitxia, zer erabakia igual, aurrez hartuta nuen, eh? mm -hmm. e? Goan dut ere, jaukoarekeko enararekin, majestarekin oso laguna ginen, eta instituto garaian eta... Bost, eh patertxo baten oraindik ordetak dakadan patertxoaten idatzi genuela talde bat osatu arte e, lanean egongo gara eta hortxe hori idatzi eta firmatu egin genun eta orduan gero ezautu genuen naizea eta gero hasi ginean ba, biakia ekartzen ginean ta Uchetik hasita berabajo hartuta eta nigitarra elektriko hartu eta uchetik hasita otegina lokalean, ba hori. Gure denbora pasa ba, gure agoniak kontatzen, gure kontuak kontatzen eta kantuak egiten eta gero haizea zagotu genuen, dena osoera era spontanonan atera ba, azkenan laguntasunak ere beran dakarrena, ba, denbora pasa batzuk garajetan edo egiten duten bezala orain, ba goo egiten genun Google Hortutako gure lokaltxoan eta hor musikari eskintzen genion gure denbora gehiena. Ordun, eh era, erabaki hartu zela ya lokalean ginenean, ez? Gustora sentitzen ginen egiten eta bestela zela bide bat. Bai izan zen oholtzan egonintzen lehenengo momentua. Hori, oh, e, komunikazio hori, ez? Konturatzen zarela egiten ari zaren zerbait konpartitzen ari zarenean, Ba, osa berats dela de la. Esta la bacare localean, ba, hori era íntimo horretan gustora egotea, ez? Gustoko genuena. Baizik eta hori ere beste jende batekin konparttzatzea eta eta batez ere txisterik gabe, baina musikarekin ondo pasatzea, ba, gozada gozala bat zela. Ordun. igual bai izan zen, jo, aurrera inbar dugu ze hau gozagarala. Gaur egun e, on taldearekin zabiltza, Aia Bislari, eh letragile, musikagile, eh Pasadituzun taldetatik zerk bere du, hon? Ba, a ber, dudari gabe, dudari gabe, esperientzia. Dudari gabe, erabakiak hartzen ditudala, ez, e, egin, en, bueno, egin enean ere, baina lehen behar bara inozentziagatik... ba, ja zara bide batean, ez? Eta bideak askotan ere arrapatzen zaitu eta bidegurutzen zatan zaude eta oso ondo jakin gabe bazoa hartzen du bide bat behar bada gehiegi ausnartu gabe ea bide hori egokia den edo ez. Eta orain ba hori, igual karbi ditut ideiak, ez? Zer nahi dudan zer kez? Eldutazura, azkenan ere, ba, oitamasei urte ditut, eta eta behar bada bizitzak erakusten izkitzu hainbat gauzak ere, ba, dosifikatzen zuren denbora, e, ba, musika zurentzat niretzat abiez duen garrantzian, ba, zenbatetan nola eskenei nahi dio dan, ze talde mota nahi du da, ze motak nahi ditu taldean, ze, bueno, ba, jauko ariken mota batzuk zauden, iruneska ginen, baina gero beste taldeetan izan ditu harremanak ere, Dez, oso desberdinak izan ziren, eskamutila ginen, eta gutxitan hitz egiten da, taldeetan egoten diren harreman horietaz, baina talde lanak, denok dakegu soberan, direnak direla ez musikakoak bakarrik, ez direla gauza errezak edo ariñak. Beti badaudela hor, ba, erauki asko hartzeko, ardurak hartzeko, e, ba ez, ez bakarrik kantu bat e, egiterako momentuan, baizik taldea berak bere hibilbidea eraikitzeko momentuan, talde ba, ba, hori tra baskoli aurrein barzaizke. Orduan, gauzak argi dituzunean, nire ustez gauza asko sarinagoa doa, ba burua uste asko kentzen dituzu ausardiak irabazten zaitu eta ez ezatzen gelditzen ez, ba ikasten dezu ere gauzak ba lasai esaten, beldurrik gabe, konturatzen zera ere beldurak kent, kentzen dituzunean gauzak asko zobe doa zela. Ordun, berean honek zer dauka? Ba hori guztia. Eta horrek nere ustez bai da hitz bakarrean heldutasuna. E Jaokobarik aipatu duzu, eh Iruneska Oltza gainean eh batematek imajinatuko du trikitixa ta panderoa gin ibiltzen ez, gitarra ba jua bateria. E, ez dakit, eh orain dela 15 urte izan duzu. Bai. E, e, garaia hartan nola ikusten zen, ez? Iruneska Oltza gainean roka eh jotzen ta abisten. Ba, garaia Batzuentzat, bueno, iritzeak jasotzen ziren denetatik, eh? Batzuk be, e, ba, ospea dute emakumeak direlako, beste batzuk zetxarrak dira, baina emakumeak direlako, bueno, denetatik, baina emakume hitza beti aurretik. E, ni orduan, eta askotan aipatzen dut ere, hori, erkarrezketetan eta ze orduan ez nintzen benetan eta benetan esaten dut, ez nintzen kontziente emakume nintzenik, alegia. Ni jauso sentitzen nintzen lagunekin egon nire lagunak aizetan ari e, ziren ta ez nien erreparatzaren generoari. Besto kontua da ni norekiko izan dezakeden aparte nire bizitza pertsonalean desira bat edo bestea, baina ni ez nuen planteatzen. Orduan, gero ja astezinenan eh bai e, medioetan edo incluso ikuski, e, bai, ze ondo, ze, ze gutxitan emakumeak, ze gutxitan emakumeak, eolako musikaze, musika ze. Ordunte aste zaizu. Hori, emakumeetik eta hori, beti zama bihurtzen, zama, ardura, eta hori, eta, eta zure identitatearen parte bat, nahi ala ez, da oso gauza celebrea. Eta niko goratzen dut, e, jauko garaia ja, oso polita, oso oso polita, e, tre, esate dizut, nera ginen ginien ordun trabei trabeia aurre diten genien, egin ungo, konplexuri gabe, bari. E, Ezken oso inur zentak ginan eta, bueno, ba, hau, europara bira bat, ba, europa bira bat, ezakit. Horen pentsatzen dut, behar da igual, ezakit, e, onak lurran gehiago ditu dela, ez asko baina gehiago, eta, igual, behiratuko nintuzkela gauzak beste, ezakit, beste behirara batekin. Orduan niko goratzen dut, irura ginela, hori, esaten dana, txas, palantez, edo zerra torrela, edozia horrekin. Baina, emakumen kontuarrekin... Neri bai nire gogoratzen dut, ja, bukaeraldean beti zela ezkerintuzten e, musikari bezala ikusten, baizik emakume musikari bezala eta irurak emakume izan da, are gehiago eta ni sentitzen nuen, bai igual txi, esan dizuen horregatik ez, txikitan zen itsaso musikari horregatik, ni nahi nuen musik eta nahi dut musikari izan. Eta emakume edo ez, lehenik eta ben nire identitatean musikari sentitzen naiz. Eta orduan ere ba izan zen karo, gero ere enara taizak, ba beraien bidartu zuten, ez zuten, ba taldetxoetan zuten, gero oso labur, hole, bidel bide laburra izan zuen. Ta nik bain ja banekena iñuela, bozekarekin, ba ez dakit. E artean edo ez lasan serio hartu edo, bueno, batez, e, baina musikari bide bat. Ez emakume musikari bide bat. Eta gaur egun, honen e, e, zure bitalde kideak e, gizonezkoak dira. Bai. E, zu emakumezkoa, baina harremana ere ja heldutasun horrek erakutsituko dizu. Nolako, esan duzu, ez, nolako harremana nahi duzun taldekideekin? Ba, bai, ba, ze gainera esate zut, eh? Ni gerdatu zait egotean gizon batzuekin non emakume bezala tratatzen hauten edo beraien jarrera nirekiko da gizon emakume ez bi pertsona berdin, askotan eh, kwaadrietan eta gertatzen den antzera. Eta a horre ere ba, sortzen zaizkizu kano sortzen zaizkizu ba, gauza pio bat, batez ze ordu pilo bat konpartitzen dituzulako ensaioetan eh, kontzertuetan kontzertuen aurrekoetan eta ondorengotan alegia gaua, gaua,ki eh, alkolas, badaude horta hartan beste, beste gauza, Eta, karo, segundaz eh, pertsona motarekin zauden, pf, ba, zu zuere, jokatzen da zuere baten edo beste baten. Eta nik argi nahi dut, ni edetela izan, ni naizena naizen nahi bezala, eta ez den nahi, zena, nahi zena, ez aldarrik egon nire emakun betasuna, nire izan, eta egon berdintasunean. Eta hortarako ere topatu behar duzu jendea, berdintasun, berdin jokatzen duna zurekin, eta inongo hori, desberdintasun gabe, edo edo azkenan gero ere, segundaz eh, mutiekin zauden, botere errol asko badago, Go, edo e, zu musikaria bazera eta zu bazara musika sortzen duena neri gertatu zait taldeetan ere hori. No labaiteko e, enfrentamendu, bueno, e, berralak baino enfrentamenduak eukitzea ze hegoak datoz ere tartean eta ba zure kanta badan, ezan kanta bat eta nik jakin badaket ere zer eta emakume izan da, beti ere zure lanaren aitortza, ba hori, txikitu egiten dala eta beti gizonarena, beti gaiendo egiten dala eta hor, sortzen zaizkizu borroka batzuk, ba, askotan eren ekagarria direnak. Orun, o, o, ni konturatu nintzen honen oso importantea zela erabakitza norekin, naizenun zenun hori egin ze bidea oso polita da, baina gero segundan erekin erkartzen zeren oso, oso aldrebes bihurtu daiteke ez, konbibentzia hori. E, elkarrizketaren lehen hoi minutuak pasadira, eta gutxi gora bera, ba, abestia jartzeko ordua bai. izaten da. Gaurkoan abestia ezaguna egin gozaie, e, amapola morearen entzule fidelenei iratxekere abestia aukeratu aukeratuzuelako omilia lasturko gatik e, ba, Begira, aurkezpenan esan duzu bezala e, konturatu nintzen ba, egiten diren makrokontzertu zorragarri hauek ez, solidario orragarri hauek urtetan egin ditugunak gure herrian. E, sekulaz dira egin emakumearen inguruko gairen baten aldarria hitzaki ez. eta konturatu nintzen ba, hain, e, azken urteotan asko hitz egiten da ere emakume asko gaudela olttzen gauz aldatzen ari dela nik, ez etuztea ladanik bai ikusten dut gero eta gehiago egon badau, bagaudela, baina batez ere medioek visible egiten gaituztela, niretzat aldatu den behar bada gehiago hori da, ze lehen ginenak ez ginen visible, eta orain lehen ginen asko gaude, eta batean, ba, eman diot ez dakindola baiteko tortillari huelta, eta erakutsi dute, ba antxeo ere bagaudela am, lehen baginean ere, eta zitza erakustenez. eta E, erabakinun etene, bori, tratutxarren inguruko bilduma bat osatzea, baita kontzertu bat ere, baur izan dudan horregatik, eta gero ere ikusten ulako gaia bera oso larria dela ikusi nuen, irakurri nuen egunkarian akrisidea dela eta gero eta diru laguntza gutxiago jasotzen dituztela hori, tratutxarrak jasotzen dituzten emakumeak, babesten dituzten elkarteak, batzuk ere desegin edo behar izan zirela ez dituztenako laguntza jasotzen, eta jurtzezitzen, zerbait imarko da, zerbait imarko da, zerbait imar da, hau ezin du horrela izan eta nire aldetiko esaten pentsatu nuen ba hori, nola askotan kontzertuak egiten diren, nola bait, diru birketa bat egiteko, ba iaz egin nuen kontzertua eta bilduma bera alik eta xoxa asko ez ezbalitzere gutxinez, diru pixka bat bildu eta eta gaiare pixka azala eratzeko. Mm -hmm. Abesti honek alare badu zerbait e, berezia, itxaro ahotsa haotxa, ekibagas, e, gitarran, Eh, nik ezagutu nuenetika, bintzat askotan entzun dut eta oh. zer pentsatu ematen du, eh? <laughs> bai, bai. Ba, berriz entzungo dugu, amapola morean milia alasturko. aga hak goz dekodi Lasturko eta aurrera jarraituko dugu itsaso Amapola morea. Itsaso Gutierrez aurkoan gurekin eta letragilea ere ezara, letrak egiten dituzu. Zer, zer da kontatu nahi duzu Abestitan? Ba, behira, jaukobariken garaian, e, letak egiten nituen, bueno, betean ekizan deti ohitura batez ere nire barruak askatzeko, ba, ez naiz igual oso zela izan nire barruak kontatzeko, ez? Bo, zalea o ez zeterraztasunik euki eta beti igual korapilatutan agonean, edo aserre, edo beti joera izan dut paperean, ez, e, idazteko, edo incluso nire gogoetak papelera pasatu ditutu denan, orduntxe ezagutu ditut, ez, zure zurun miliori bapaten papelera plasmatzen ditutzen, ez, ui, hau zan, zertitzen nuena, ez, horrekin lasiago gelditzen zea, eta kantekin, e, bai jauko arikekin, bai orain honekin e, gauza bera, ez, e, bai da asko barruak eskatzen dizuna, baina e, honekin bai... Ba, lehen esan dudana, ez? Bai hartu nituen erabaki batzu, ba bai nohai nuela, nolabait egitenuen hori, ba pixkat, hori, txukundu, antolatu, pentsatu zer zan, ta hitzeekin gauza berare ikusten unez, ba musikak emakumetu egin hauela, ba Satan pues vale, eh? ba emakomenaiz, ba, dut emakumentzat. Ba, edo aserra piztuen gaituzten gaiak, hitz egiten ez diren gaiak transeksualidadea izan daiteke bezala, edo bueno, baudela abortoa, baudela gaipillo bat rokean ba, or, erditzalean edo aipatzen badira hirugarren pertsona baten aipatzen direnak, baina ez direla oso entzuna ez, azkenean ere rokean gehiengoak gizonezkoak diren ez eta itzak egiten ere bai, ba, ba, ondoria hori da. Ordun honekin baia eta hon hartu nuen erabakia, bai izan zen espreski, egiten nituen e, kantek, ahalik eta hori, ba, mezu bat izatea edo gutxienez aldarri bat izatea berean, bai kantek, bai taldeak berak ez? Zer, bueno, niretzat, niretzat, niretzat e, ametxeetako bat litzateke, ba, lortzean hola baita, Emakumeak ikusle, oizakit, ikusle eredu bihurtzea, ez askotan ere, oraindek ere, eta gure kontzertutan olako rockmusikan beti gertatzen da e, gizonak daude lehenengo jarratan, emakumeak atzean ia geldi. Le, gizona mugitzen eta tope, eta emakumeak atzean eh, biskat, nahi eta ezin hortan ez. Eta hori ba, ikustenun ikusten nun hori ba, bai hemen hola irratitan ta gaudenean aldarri hori ez zaizu ba, emako me ni kaldeten bezela orgoian egon zuen, nire musika ezaintzen zu posibila ezuela hemen zure chimak muitzen egon ez dela zer gertatzen da benetan askatzen zarela eta gozala dela, askok eiten dugu laguretxean gelan hori ezkutuan gaudenean eta benetan hori konpartitzea eta sentitza ondokoak zer esango duen ez zuen esango hori gainetik, zama hori kentzen duzunean, hain asketa ongi sentitzen zara, zeure buruarekin, ba merezidula. Hor dut, letretan eren, hola da, emakume aske horren pixkat, hori, bila edo ez. Ez dakite, kontzertutan e, ikusten duzun, e, oain zuri entzuten egintzela, etorri zaidan irudia delako, e, taldean joan, e, kontzertura, eta mutilak, ra, lehenengo filara segituan, eta Mei. neskak, atzerago bueno, gu ala ahala egiten genulako bai. atzerago soinu baino maila baino atzerago, atzerago. Bainera, <laughs> bai. Ez egite hori ere aldatu den edo oraindik ikusten duzun eh, falta dela. Dira egia da badire talde batzuk eh, eh, ikusten duzuna, bueno ba, Aurrekalde hortan nahiko publiko hori. Ez eh, zanitza bai generaletik osoan ez, Willis Drummonda bat mm -hmm. Zea maisiz da beste bat, Berritxarrak, bueno, hortxe ez, lekuanen arabera, ez nuk esango hain dehi garri geten zaidanik, baina eta gero, ba, kasu bat bai izan bere momentuan ez, emakume bat, badago taldean ordun badirudi. bueno, igual gehiago animatzen direla ez, hori inguruan pixka bat gehiago urbiltzea edo, e, gurean ere berdina gertatzen da, e... Badaki dela ere konplizitatea eta gehiago urbiltzen dira lehenengo jaretara eta gainera mesua uzabaltzen dezun momentuan, ba, iparralen ere izan zen ba, asiran beti atzaldean gelitzen zirela eta azken kontzertuetan ikusten da nola aldaketa daudela nire parean e, hori ba, kantak nirekin abesten eta, eta hori da ez azkenan... E, hori da ez, e, aberatxena edo abeste maditugu gaimat gauza guztionzat, kezkagarria direnak ba, abestu ditzagun parez paret, ez, hor beste puntatik e, Zuk esan da, emakume eta gizonen e, musika sentitzeko era, antzekoa da baina aldi iberean ezberdina bai. zertan da, ezberdintasun hori Hombre, ikusten utzet, eh norberak sentit gutzak sentitzeko era desberdina ditugula guztiok, ez? E, egia da, ba, bueno, guk emozioak, bueno, bon, ustez, emakumeok emozioak, ba era batean edo begirada batekin edo ezakit, e, sentitzen ditugula oso estereotipatua da baina hitza, baina sentsibleagoak garela eta Ba hori ez, ba, igual roka sentitzen degunean, kostatzen zaigu behar da ari naiz orokortzen zeren ezetabiez ez nire kasua baina ari naiz e, pixka e, orokortzen ulartzeko ez zesen naun. Roka adibidez e, gogorrara eta duan emakume askorik gogorra egiten zaigu. Atera beharren, gu benetan daukagun mala hosti hori ba, daukagula, mm. ez, gu gure hori nolabait guztien dugu hor ba, erdilo eta kentzen dugu, ez hai ez honek hau e, da musika gau forta da niretzat. Ez askotan ere ustez guk ere gure sentimenak pixka bat mugatzen ditugu la ba, askatu edo ies utzi beharrean. Eta askotanik sentitu dut, e, bat ez zere gazte, zer nire ustez ere helduta unarekin batera gauzak asko aldatzen doaz, eh? eta lutasuna ezin da adin adinkonkretu bat jarri, badakegu, ze, bueno, bakoitzak hartzen du bere bidea, eta baina espontanagoak dira, ez, e, bai sentitzerako momentuan, bai, ba, ezakit musika kainero bat jarri, eta segituan ikusten dituzu Hor, beraiena askatzen ningu niongo zehari gabe, eta maloazten egun barba lehenengo fila erdin zait, burua astintzen, eta baia bati helduta duta, dute, eta askatuko dira, eta gero zentutuko dira, nik esatzen betela dela hostia. Eta guri koste egiten zaigu hori, gu eutxia egiten ditugu emozioak, eta iruditzen zait, eutxi, a ber, jendartean hala erakutsi zaigu lako, eutxiak izan margarela, zuzenak izan margarela, baina nik esatzen zergatik eta zertarako bat, ere ez? Zerez. E, zuk eh oltza gainean estenatogian dena ematen duzu. E, egunaren arabera bera, oso bitxia da. Egia da, kontzertua hasi eta erdi aldetik aurrera ez banai sartu hasieran ia beti bukatzen detela dena ematen. Momentu horretan eman dezakeran guztia ematenetorri seguro. Mm -hmm. Baina badira oso, oso momentu bitxiak, kontzertu batzuetan nire buruarekin borroka egitena izena ba aste bueno, guztiek gertatzen zaigu ez berbera e, gauza batekin eta beste bat buruak hori arrapatzen zaituela hor e, ikasi dut hori nolabait ere baztertzen ez baina badituzu bezekin izate bezalani jero kadetenean naiz mental ez naiz korporal daukat ez dakit den modu guztian ausnartzen e, e, bai incluso ingurua piskata eta aldatu egiten zaizkizu ez e, gauzak pertzibitzeko erak eta, eta parilererokoekin ba, den bezala, danok dakegola ez hori fiskatikutuagoak gaudela edo ba, eman e, guztia ematen dit dik ezake gainera baina ez izaeran o nortasunan egunerokoan oso pertsona hola laxaia la edo baina nasko janiten dut, edo orduritasuna janiten dut, e, umekin egiten dut lan, oso naiz, ez duto jorik egiten, baina janiten dut, mm -hmm. ez dakit, gustatzen izazkidua gauzekin, igual, saiatzena izo oso eutxia izaten, baina janiten dut, orduan, estenatokira igotzen izan, danako otatzen ditut. Bai. Eta, zuke egin dituzun, letra horiek abesten e, zu bezala altu, dena emanda daudenean e, publikoa ikusten zunean, Zer sentitzen zuzure barroan? Bua, pasat, pasat. Da, pff, mira, esaten dezorietan egargorea sartzen zait. <gülüyor> bai, bai, da magikoa. Gaina, egia e, da, e, gimar dudan ariketa bat dela, itxaso, hau nahi hau duzu. Eza aztu inoiz, hau nahi zen unta, jaba duzu. Ze batzutan sartzen zenei inertzean eta bapaten, oh, e, iru abesten, oh, lau, oh, euna abesten, eta zera konsiente zer den eta e, nire ametsa zen, bat abesten, eta orain daude, ba, egun abesten, ez. Orduan, batzutan bain e, oso importantea da, ez astea non ginen, konturatzeko nor non gauden, ez? Ze bueno, azkenan hori inertzia horretan, badirudi gero gauzak normalizatzen direla, baina bueno, soriak ekarri du hau, bai lan batengatik, bai hor borrokatzen egona izelako, hor egotzen egona izelako eta gauza askorengatik, baina bueno, soriak ekarri dit nahi nuen hori, ametx hori. Ordun batzutan hori, bai egin bardet hori. Baina baina hori zeumanon, jaizu nahi ba ze se gente zen jendea ikusten zenun ah, e, da ikusten dezunean zuari zarela zure bestia, eta zure mezua bizitzen. Niri gertatzen zei kontzertu batzuetan, ba, benetan sartzen ezela, egiten ari naizena, esaten ari naizen hortan, batezare, esaten ari naizena hortan, eta negarrez, eta ba, batea begiak irek eta ikusi, albokoa negarrez, eske, ez egitezu, negarbikoita, mm hor -hmm. emozioak, niretzat ikusten dezuna nori, ba, egiten dira magnifika, du handitu, konpartitzen ari zera, ez da zu, eta zure musika eta zure kantak ari zera, Ez bakarrik musika baizik emozio batzu konpartitzen Orduan, haunditzen dira inbeste, ba, dela, ba, ez dauka ez da hitzik. E, musika eskoletan, kontxerroatorietan, ikasleen gehiengua neska, da, mm -hmm. eta gero estenatokietan ez da, hori islatzen. Horri buruz ere hausun hartu dezu? Ba, hausun hartu asko eta ulertu gutxi. <laughs> Bai, bai, askotan, eh? eta oso daigarria dintzai eta askotan hitz egindegun gai bada, gaine bera duela gutxe ere, nire bioliniko irakaslea, bai, emakumea da, e, orkestan lan egiten du, titularra da bera Euskadiko orkestan, eta berdin jaldetzen joan niz, zergatik ez daude emakume zuzendariak. Eta esaten zean ezakitze benen, eta badaude zuzendari izateko ikasketa guztiak egiten dituzten emakumeak, eta gero ez dira ikusten. Eta behar daude orkesta txikitxotan, edo ganbarako zerbait hola, baina ez dira ikusten, eta zergatik, ba ez dakit. Da, ga, Galdera hauek ere beti dira, zergatik gelditzen direna airean, non gelditzen dira e, borrokatzen hasi asidiren emakume horiek, non pausatzen dute beraien eibilbi zenon, baiten pausatzen dute ez egoteko, non nintxizaizkia aukerak, ez? Ni nire kasuan egia da, e, askotan entzuten dut eta emakume musikari askoren gantik, eh? Oe, ba, ez, eh, emakumea lagizon izan izan ez dertxentitu niongo desberdin jokatu dutenik nirekin ekin edo eta <coughs> nire eiten zaitu oso deigarria, ze bueno, eh, segundan horekin topo egiten ditendezun, bain, ez, errespetuz tratatzen zaitu. Ez du esan nahi, bere jarrera, eh, beste mutila bazina edo honeska izan da, berdina danik. Mm. Eh, nik. ez dut esan nahi, jendeak errespetuz tratatzen ez nagoenek emakumea izan da. Ez, oso gauza diferentea dira. Bai, esaten dut oso de, jarrera desberdina, desberdin epaitzen zaidala emakume naizenetik eta ez bakarrik musikari, ja gainera are geiago. Ez dira gizon musikariak edo emakume musikariak dira. Hau taldeotan jotzen du mutil honek edo, osea, musikari honek edo emakume musikari badago eta ja titularrak aldatzen dira era bat. E, ikusten duzunan ere oholtzan jendeak eta ni barne Desberdin ikusten duzu oholtzan eskaba dagonean ohituta ez gaudelako berdin zait ere taxiak gidatzen bada. Taxiak gidatzen bada ikusten badzuen makume bat ere deigarri egiten zaizu oraindik ana ohituta ez gaudelako. Bai, borroka horretan batzutan, nekagarri egiten zaizu, zazkenan azkenan egomartzera ba hori nola baita jende arteari erakusten, ba ez ez, baina naudan, nahi detena... eta nik ulertu ezaketan momentu askotan, zeren, bueno, nik nire krisiak izan dituzten bezala, bueno, eta beste izango zietuzten bezala bereien ibiluidan, nik erabaki dut aurrera egitea, ba nire ilusioak irabazten ditu nire kezkak ez, edo nire, bueno, nire ba, traba trabaoiek. Baina ulertu ezaketan momentu batzutan emakum, haimat emakumek etxitzea, Edo gero ere, ba, nore, norberaren ibilbidea aldatzea eta amatasunak bere handakarrenarekin, ez? Azkenean, ba, amatasunan hartzen baditu zuu hainbat ardura, ba, gero ezin dizkiozu de, emesteko denbora eskeni, bestelako zure hobiei, ez? Azkotan, ba, oa no, indikan ustez aldatu den berdintasun hori ere, ustezkoa dela, eta ez da euneko eunekoaz. E? Oa indik ere ere, zagutzen ditut, ba, em, em, amatasunagatik e, musikari izandako emakumeak, Orain amatasunari eskaineta, ba, musikari izateari nolabait ukodin bariz izan dutenak. Eta hori gizonetan askodan ez da ikusten, ez da gertatzen. Ordun hori ere noretzat dudarigabe bada beste zera bat. Baina, claro, hor no no zergatik, Nere ustez gauzak ba, hori, plazaratu arte hausnarketa bihurtu arte musikari den emakume hori eta ez emakumeen musikari hori. Musikari den emakume horri ez bazaio erakusten, musikari izaten jarraitu dezakezu ama izan da ere edo dituzu beste gaukera guztiak ekita ere, ba, jarrituko dugu antzera. Ze ez gara emakumen musikari, oza, hori. Eta oso importanta da identitatean noretzat, eh? Eta egiten dugu guztiok konturatu gabe, kasu hontan den bezala beste milaka gauza txikietan. Hori oso digarra egiten zaite, esaten denean, berdin jokatzen dugula, baina nire beti esatuta behar, ni, ni, ni nahiz lehen matxista. Gure jendartea machista da, horrela ez dituta gaude, e, telebiztala da, e, dakurtzen ditugun ipuin, umen, ipuinakala dia, ingurua hala dugu. Ordun oso zaila da jarrera ez sexistak oso oso zaila da. Bai, bueno, ni uste ere autokritikak ausnarteketara garamatzela eta posibleren aldaketa batetarara. Gero jendasko ba hori, esaten baduzu lako zer bakizu ja edo feminista da horrela eta dena jartzen dira urduri edo ordun ezakien ni uste gauza hauek ikasi barko genula nolabait lasaitasunez hitz egiten eta behar diren gauzak iraultzeko ere, ba, komplexuak endu eta norberak hori. Nola baita askatu, niretzatitzada askatu, bar, bar, nua, barrenan duzun kezka, edo gogoa, edo askatu, eta eta azterduta nik uste emakumeak eukidezakela, dezakela nek besta imesteko leku. Aipatu hituzun gogoetak hemen behin baino gehiagotan entzun ditugu, bai bertxolariak elkarrizketatuz, kirolariak elkarrizketatuz, aktoreak elkarrizketatuz. Dibai. Guztiak emakumeak eta guztiak e kezka berekin. Bai, ma, pentsa. Hori argi dago, ez? Nondik datorren? Ba, ezkuntza berdanea, aurrezkuntzako irakaslea naiz eta oraindik ere, e, gurean eta Ez gurean umeekin emakarrek hor ikusten dituzu, ba oraindik ere gurasoen ereduak, e, gu, gu irakasleok ematen dizkiegun ereduak eta zergatik esango dugu goez gara perfektuak eta gu, gu, gu erakusten ditugu ere gauzatzuk inertzia hortan eta inertzia horrekin austea oso zaila da. Horregatik esaten dut autokritikoa izatea dela lehen pausoa. Autokritikoa Baina nori, ba, bueno, esan da, uf, hoz oh, zindu eta ahi ama. Nik hartzatzen zaitu ahindek ere ba, batzuekin, ba, hainbat gauza egiten dituzula umeekin ikastola, ne? Umeekin, hori, ba, e, ohartu gabe, eta gero etxak guen da, ni ama, eta nien nola hinde eta baina nori ahi ama horrekin Gero dator zure aldaketa propioa, ez? konturatzen, utzibar uz, diozun olabait zure egoari pixkat baztertzen eta eta ikusten ez, Zerdan, anka, zertan artza, e, e, sartzen dezunanka, zehor dator aldaketa posible bat. Eta nik serio dut, oraindik ere e, 2008an ikusten ditudan, e, hainbat eskemea estereotipo eta jarraitzen badira umitsikiekin, nola ez bagarra izango garen bezala ta no ez, ba ez dira gertatuko ba gertatzen direna. Nire kasuan, eh ni adiez e, naiz gelan, bueno, gai bat oso presentaukadana hau, ez, berdintasunarena eta generoarena, eta asko hitz egiten detu meekin eta benetan diot asko hitz egiten dezuenan, ta beintzat beraien hori, e, burutxoak irekitzen dituzunan alegia txanogorritxozetatxoaz ari zarenean eta galetzen bai haso zure ez sotxoa zer da, arra edo emea? Hori galdetuta bakarria, ja arizak ja, eskema kapurtzen ez, indarraren eskema, boterearen eskema, gauza horiek gure esku daude, heldu on esku daude. Eta umeak realitatea ikusten badu den modukoa benetan orekatuagoak daudela, lasaiago bizi dira, komplexo gutxiagokein bakoitzak ateratzen du benetan dena eta ez da hasten bereak ez diren rol batzuen bila hori, bere eredu egokiak ez diren otxo hieek eh, jarraitu nahian edo eta nik usteet, lanketa hau oso oinarrizkoa dela ezkuntzatik ezinbestekoa eta hor daukagula lehenengo gure herrian lehenengo errena ez, lehenengo falta Ba, bigarrena bestia entzuteko ordua da e, eten et bilduma hortatikan aukeratuzu bigarrena ere izateren nina izelako, bai. zergatikan aukeratu zua Ba, begirat, e, batetik e, taldea boso kutsuna dut, e, parraldekoak dira eta urte asko daramatzate lan askoreke ez dute atera argitaratu alegia baina beti egon dira hor nire jaukariken ibilidean ezagutu nituen eta orain piskat alboratu dute taldea eh Claire e, neskak eh aurbat izandulako eta alboratu bueno, ba alboratu dute zo, izan du eta alboratu baina hori e, etorriko den zeo zerbezala Zaldea irutzen zait, ba, zora garria, kriston e, sentimenarekin, beraiek ere pertsona bezala ere mundialak, eh diren eh, daude beste lau mutil eta errespetuzko jarrera berdintasun hortan jokatzen dute zurekin ezat hori urte askoren buruan berdin jokatzea hasi eta onaino alegia ez sentiaraztea emakume naizenik bai zi pertsona eta gero sa generoak ez gaitula desberdintzen ezat da ezinbesteko marka <laughs> jendean ezat balore hori da ba, oso oso aberatsa Eta gainera irutzen zaidalako, ba, askotan ere iparraldeko herralidadea, <risa> haztua izaten dugula hemen egualdean, eta bueno, horregatik aukeratu dut. Ba, izateren, ni nahi <risa> Ba, elkarrizketaren azken txampan sartu gara, eta itxaso, honekin disko berria argitaratua krok fundin bidez ere laguntza gaso duzue. E, beharrezkoa da horrelako laguntza gaur egun, e, autoiko izpena da bidea. Ba, bueno, er uste bidea da norberak erabakitzen duena lehennik eta binz. Niretzat ettzat autokoizpena da erabaki bat, ez askotan galdetzen dizut eta espreski e, azokan hola galdetzen zuten ez, autokoizpena zeten duzu e, e, zaitu, zaitulako beste inork babesten edo azken aukera bezala dota. ez da nire lehen aukera eta eta ongi erabakia ez, e, bueno, beste talde batzukin zorionez, Euuki disketxe baten egotaren babesa zer den jakitaren esperientzia, eta esperientzia horretatik ere argi, er, asko argiago daukat, nahiago dudala autoekozpenaren aldeko apustua egin. Zer, bueno, autoekozpena niretzada, eta beti esatete gauza bera, baina nik uste adibide honena dala ez, dela pixkat baratzaren adibidea, edo esberdina dela ba, denda baten hartzen duzun edo horoski baten hartzen duzun tomatea, eta beste gauza bat dela, ba zumbaratzen ere einda eta lan askoren ondorengo tomate hori ez. Eh? Zordun, ba hartzen dezunan zuk zure lana kudeatzen dezunean, zuk zure lana mugitzen dezunean, diskazuk eskurean maten diozunean, erosidun horri, gauzak beste zentzu bat hartzen du. Eurain ez dakit, honekin kontzertuak e, baditu zuen, edo agenda aldetik nola zabiltzen, itsaso. Ba begiraiz, egon gara bi urtez, 2002an aseizan hon, eta jotzen, bua, aste guztietan oso gutxi libratuta, gehi gainera azken urtean izan dira e, ensaioak kontzertuak prestatzeko eta ensaioak kantaberriak egiteko. Udaran egon ginoan diska grabatzen eta izan genuen eten bakarra, E, zuzenekotan garabatzeko izan zen, eta gero hasi ginean berrizaguztuan, eta gongera orain, orain txea arte ba, gelditu gabe. Ordun. Erabakidegu gabonetan hartuko egula gure pausatxoaz, ere behar da distantzia hartu, lasaitasunez hartu, familia hartu, eta... Eta gero urtarrian hogeita e, barrean, hasiko gara, urtarreien hogeita barrean, bukauzkin egingo dugu aurkezpen ofizial bezala, eta hortik aurrera badatu ez da batzuk. Mm -hmm. Aurretik ala ere larun batean zita dugu. Intentsaur ondo. Hori da, bai, bai, bai. E, nola prestatzen du batek eh eten tratutxarrak bezalako kontzertu bat. Musikari asko, laguna asko. Bai. Ba, atea jotzen lenik eta bein, ez? Eh, bururatuz zitzaidanean, ba, bueno, zerritik bardet eta saiatuko naizean norbait zerbait egin nahi duen nirekin. Horrekin, ez? Asmorraekin hasi nintzenean, ba, hasi nintzen nolabait E, ba, bori, bie, pentsatzen ongi ze planteamendu nahi nun, Ze bai bilduma osatzeko eta bai kontzeptua osatzeko, ez? Eh, kartela edo osatzeko argi nuen, oso argi generoari asko erreparatu nai niola. Oraindika egiten beste zerbait, ze hori ere alarrekatzen jarraitzen du eta tortxorro bak batetarazoa zela, piraten jaialdi batetarazoa zela, jaialdi potolo guztietan generoa ez den Kontua, zaintzen bada da, bat, oza ez dakit zaintzen den benetan antolatzaileak dauden e, bilkura horietan, eh, jakinaiko luk, nuke. Edo diren hori bat dagon, eta bat dagoen benetan talde hori nahi delako, edo pakumplir, e, bueno, gauza hori guztiak, ez, berandakarrena. Baina... E, Argin nuen generoa nahi nuela zaindu, lurraldean nahi nuela zaindu, ba, parraldetik, nafarraldetik, gero bueno, ara baren daiko apartekoa dugu musika monduan orduan hori ere zaindu egin nahi nuela eta ere adin dezberdinatuko jendea implikatu nahi nuela. Hor hasi asin nintzen nola baita ba, begiratzen, e, telefonak hartzen eta deitzen, eta osatu nun hor e, kartel polit bat, bai iaz, aurtengoa ere oso, oso txukun eta politator. Eta gainera hori ez irutzen kairutzen zait, erakustea ez, musikariok ez gaudela e, tratutxarre, e, bueno, tratutxarrekin ados, bat ikusten degula guztiok eta guztion mezua dela eten daitezkela eta hor sartutaz dauden momentuan E, babesa behar duzula un mezua pixkan nola nahi dugu zabaldu, ez e, azken muturrao iristen diren egoraiiletara non konzentrazio baten dira, ja, e, eskuak burura eramanda eramaten gaituzten, ez, baizik ba, ba, ikusten duzu norbait. E, ozein harreman eta baina eoztzen da eozzen, ez kera iritsi behar ez da hipoietara ez, ez, ez ezakit, errespetuz tratatzen ez dun pertsona bat badago zure inguruan, zuko e, lagundu dezake eten hori nolabait e, inguruak babestuta edo lortzen dutela eten hori egitea eta horregatik zen hitza ez eten eten eta bat egin nahi genuen musikariok ere erakusteko jo, ba hori ba, ba ez eskinala iritsi behar kontzentrazio batetarara hilako bati negarre ginez ez ba hortxe hit sortua larun batean intzaurndon 10 ez da? hori da bai Bueno, va, el carrez que daren buca era aldera, iritsigara. Eta sintonia honekin batera gure galdetegi morea erantzun beharko duzu taea. Galderak jarraian egiten ditudan ze aitziberrekin txandaka e e, egiten dituenak izaten dira eta gustura egontzara itsaso. Oso gustora ne zein koloretako amapola gustatzen zaizkizu? Neri urdina. Zer da zuretzako berdintasuna? Mm, pff, berdintasuna ze zeitzen bar izatea. Ispilo aurrean jartzentzarenean zer ikusten duzu? Handitzen zarenean, zer edo zein izan nahi duzu? Naizena. Izan alduzu erreferenterik, eh, norden esaterik bai? Nira ez ba? Martxioak sortzi, azarok ogeita bost, zer dira? Azarok ogeita bost niretzat eh, askatasuna, bihurtu da. Hmm. Lan eguna maitzean, etxeko giltzak eskoan dituzula, atea zabaltzen hasten zarenean, zer pentsatzen duzu? Lan eguna? Bai. Eh, ze ongi bestegon bat. Eta hemen dik ateratzen tsarenean, zertan hasiko zara pentsatzen. Uh, etenen zenbaitetan e, e, ze bait utzut prestatzeko. 10tik zenbateko puntuazioa emango zineuke elkarrizketa honi? 10 bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mm -hmm. Bueno, ETBrek utzitako etzeko lanak e, ongi bete ditudan seinale beraz. Bai, bai. Eta gure hurrengo gonbidatuari utziozu, e, galdera bat, dakizun bakarra, edo dakigun bakarra, guk ere ez dakigulako norri zango den, emakumea dela. Ba, bueno, nire galdera da, e, ba, ea non e, rokeatuko zenuken? Ba, hori xe, eh? gure hurrengo gonbidatuak erantzun beharko duen e, galdera, Itsaso Gutierrez eskerrik asko gaur e, gurekin izateagatik ordu bete hau e, guretzat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei lekutzaiteagatik. Klaro ezurat izan da. Bai berdin. Eta entzulei ba hori xe izango diegu urtarrilan itzuliko gara 2015ean Aitzibertsapirain eta Biok Amapola More geia eskerrik asko eta hurren arte.